Barda unimovidios in fluganta et auton. E que de la comenso de la anta o erdiscento, queam estes inventita e cai automobilon cai la viadilon. La existo de fluganta et automobilon estas ebletos persiste schwibanta in la Roma mensu, cai usata in scientificia et E há cento passos, e muitos já pensam que esses aparelhos nem eram esses mais inventados. Os automóveis e os aviadores rapidos e constantes evoluíram, mas eles estavam em aparte campos, sem intermixão. Chegou-se também que o ferro já diz, pois após o apelo dos robôs, também os nomados drôneos ou e aviadores, e que aperes ideu e pri la uso de simila e objecto por transporte homoi. Que vancam tio povas este causa de ei revidio portiui, que ui ancora o esperas voyage em fuganta e automobiloi, la facto estas que multa e credas, que em proxima estontezzo la romaro a tingos la samancelo, pertiui nova e fluganta e machinoi. dis nun la nomo de tiu nova aparato estas evitor, malongiguo de la angla lingwa es primo verticala et deteridio kai per electra energio la concepto malanto la projecto de dia machino in estes queblas per ili ligi la movon de romoi in la urbego rodia ustopita et protruo trafico caian kal magrandigi la costo in de flugo Farita em um tempo per helicóptero. Quelca entreprenno em Malzama Islando. E há manoms as de si modelos de evitolo. Exemplo Lilium em Germanuio. Job, em no sono. Vertical Aerospace em Brituio. Volocopter em no sono. Archer em no sono. e Eve em Ili li intenso estas que maximume em dumildo decces cometicídios la comeizado de teu novo produto char evitou esse estas aviadilo por estiri din neticos a lidicenso equivalenta ao latuala e pilota e permelo Crome estos oficiala e regulo e por dia usado. flugitineiro e ka definita e loco e por deteridio alterigio la lachefa e diferenençoi interdi ca helicopiteiro que o se agrade e faras lassamon relatas al grande so cai costo uno evitor transportos de seis personojn que on faras e o eine helicopiteiro se di okuos mult mal pri dapa. e que e povos flugue e perdi. costo por dia fabricado, estos mal pe grande, que passageiro de editor, ers pesos nur e prior do obro de Tion, que lhe pagas por vetur per taxio. Alie e caractero e della fluganta e alto, bonfaros et e que o ne ili, Char ili functios per baterioe ne per petrol de vena fuelo, ili ne causus poluadun caialdone e estigus malprida bruo. La mondo commenças pretidio por tio novajo. La unua estrutura por deteridio caialteridio e de evitor nomata mata er o estes inaugurita tiare no em labrita urbo coventry. Tio vi ne credes que anca via urbo balda ou pretígios, cai vi povos flugui mal multe coste superdi? Credo.